Але мені достатньо кинути погляд на розташування взуття валетами в їхньому передпокої, щоб навіки позбавити себе лихих заздрощів їхньому достатку. Знаєте, мені чомусь завжди смішно і сумно дивитися недоріковаті передачі із численних наших комерційно-провінційних телеканалів про усіх отих «відьмачок», провісниць, передбачувальниць, утішальниць, які нібито мають зв'язок із Верховною Силою. Мені так і хочеться щоразу крикнути в екран «Не дуріте!» Кожна людина найкраще все знає про себе сама. І за що її покарано, і за що винагороджено. Про усі свої найглибші, найтаємніші провини людина знає, Найбільше. І ще кожен знає те, що знають у моєму селі. Бог ніколи не б'є людину палицею. Та майже кожна людина – великий боягуз, а найбільше перед собою. Їй чомусь понад усе хочеться, щоб те, що їй відомо з роду віку і від себе самої, підтвердив хтось інший, та ще й взяв за це гроші. Коли я згадую своє дитинство дуже контрастне, яскраве, населене красивими міфами і нешкідливими, а лише стримуючими забобонами, дитинство багато в чому надзвичайно трагічне, посічене стражданням і болем моїх рідних і близьких, я все одно думаю про нього як про чистий світанок, що не був замулений єдиним, ані брехнею, Ані підлістю. А на світанку у життя ніхто з нас не знає, що буде на його заході. І кожен з нас думає, що біди, пристрасті, незгоди торкнуться кого за угодно, але не тебе самого. Таба. Я розчулилася, і через те вдалася в локальні свої спогади. А чужі спогади не можуть ні від чого застерегти. Вони можуть лише нагадати. Я, звичайно, не смію нікого ні від чого застерігати. Я можу лише щиро бажати кожному з вас, любі читачі, відчути повну гаму життя. А вона без пристрасті, на щастя, неможлива. пристрасті в житті трапляється з нами багато. Але ніхто не має в житті двоє щастя, І у цьому щастя найбільше. Як немає щастя, хай не буде днів. Немає значення, і нічого не важить наш вік, якщо ми в якийсь день раптово зачули у собі прискорене биття серця. Це не тахікардія. Запевняю вас. Чи ви, прищаве дівчисько, чи поважна матрона, ви з однаковим благоговінням чекаєте, коли тектонічні порухи з надр душі збаламутять ваш розум єдиною думкою. Про нього. Ну що ж, долі конем не об'їхати і літаком не облетіти. У такий час нам букся розвиває, сказали би у ростоках. Гостра стріла Амура нарешті безжалісно й солодко пронизала наше маленьке серце і надовго там застряла. Щось треба робити. Ми тушимося у паніці від суцільного незнання. А що треба робити, коли втрачено сердечний спокій і волю? І ось отут, мої ви, голубки, а я зараз звертаюся винятково до своїх посестер-жінок. Невичерпне поле для вашої фантазії. Згадайте хрестоматійні історії сердечної гарячки великих і не дуже великих людей. Літературу, кіно, сусідські пристрасті, боже праведний, Війни через жінок Ви ж не хочете, щоб через вас оголошували війну Щоб під балконом співали серенади